Basme în limba română Sirena și prințul Odată ca niciodată Un vas regal s-a pierdut în mijlocul Unei furtuni. Regele Renon și echipajul său Au făcut tot posibilul să scape Dar vasul lor A rămas pe o stâncă imensă În mijlocul mării Rapid vântul s-a întețit iar apele au început să crească Echipajul s-a speriat Și a început să-și spună rugăciunile Te rugăm, ajută-ne în vremurile astea de necaz Scapă-ne de furtuna asta Când pe valurile mărețe a apărut o sirenă Oh, rece bun! Îmi pare atât de rău să vă văd așa Aș putea să vă salvez și vasul și pe voi Ochii regelui Renan străluceau cu speranță Dar, în schimb, trebuie să îmi promiți că o să-mi dai primul tău născut Regele Renan tânja să-și țină fiul Iar gândul de a-și da moștenitorul i-a adus lacrimi în ochi Văzând teama pe fața echipajului său, regele a acceptat propunerea sirenei Bine de acord Imediat ce a acceptat asta, un val mare a luat vasul de pe stâncă și l-a dus în largul mării Câteva luni mai târziu, regina a născut un băiețel Regele Renan uitase de mult de promisiunea făcută Ce copil frumos este! Îl voi numi Prințul Aron Prințul Aron a crescut și a devenit un prinț puternic și frumos iar regele Renon și-a amintit promisiunea făcută. Fiul nostru i-a antrenat bine. Trebuie să-l trimitem în lumea mare. E prostesc să-l ținem aici la palat, pentru că ăsta este primul loc în care Sirena ar putea să-l caute. Sunt de acord cu tine! L-au chemat pe prințul Aron și i-au spus și lui totul. Ideea de a se plimba prin lume l-a bucurat mult. Tată, accept înțelepciunea ta... Și mă duc să mă pregătesc de drum Dăm bine cuvântarea. Și-a luat rămas bun de la părinți și și-a început călătoria Toată ziua a mers pe drumurile șerpuite și prin pădurile verzi Bucurându-se de păsări și de veverițe Dar a și obosit Sunt extenuat Să găsesc un loc să mă odihnesc și să-mi iau cina Imediat ce a găsit un loc de odihnă S-a auzit un răget puternic Ah! Prințul era îngrozit În fața lui stătea un animal cu cap de leu, corp de urs și aripi de privighetoare Ce faci pe aici, băiete? Eu, eu fug de sirenă Iar eu îmi caut ceva de mâncare <laughs> Eu, eu am mâncare, pot să-ți dau eu atunci dă mi E trecut de ora cinei și mi este foarte foame! Prințul Aron a scos repede din geantă niște pâine și fructe și l-a dat bestiei. Bestia a devorat mâncarea dintr-o înghițitură. Nu, miam, miam, da! A fost foarte, foarte gustos! Bine că n-am fost eu! <laughs> Ești amuzant! Te voi răsplăti! Uite! Ia o pană din aripile mele! Cu asta în buzunar, oricând vei dori, vei putea lua forma unui leu puternic, a unui urs mare sau a unei păsări imediat! Prințul Aron i-a mulțumit bestiei pentru cadou și s-a luat rămas bun. Când mergea, se gândea... Mă întreb cum e oare să fii un leu? Imediat s-a transformat într-un leu mare. Văzându-și chiarele mari și coama royală, a dat din coadă de bucurie. Frumos! Îmi place să fiu leu! Regele junglei! ha. <laughs> Prințul Aron a mai mers o vreme și apoi s-a gândit. Mă întreb cum este să fii urs! Și imediat ce a spus-o, s-a transformat într-un urs mare cu piele și blană groasă. Frumos! Atenție, albinelor! Vin să vă iau toată mierea. <laughs> Apoi, după ceva vreme, prințul Aron s-a gândit: A fi pasăre trebuie să fie atât de diferit de a fi leu sau urs, trebuie neapărat să încerc. Zburând sus, liber ca pasărea, bucuria lui nu mai cunoștea limite. Uhuhuhu! Curând a ajuns la un recat măreț și a decis să meargă acolo. A zburat direct la palat și a văzut câțiva oameni în hol mâncând Acolo s-a schimbat în prima lui formă și s-a apropiat pentru a auzi mai bine conversația Regele a obosit să caute un soț pentru prințesă Îi arată portrete cu cei mai frumoși prinți din lume Dar ei nu-i place niciunul Cum îi va da un moștenitor? În locul ei m-aș fi măritat cu primul prinț care m-ar fi cerut în căsătorie a, oh, ai vratul! Femeile au mai bârfit, dar prințul Aron deja nu le mai auzea S-a prefăcut în pasăre și a căutat-o pe prințesă A zburat sus la castel, căutând la geamuri camera prințesei Când a găsit-o în sfârșit, a zburat în ea, iar când a intrat, s-a transformat înapoi în om ah! cine ești? Nu te teme, prințesă, nu te voi răni și prințesa nu s-a mai temut Prințul Aron i-a spus totul despre el Wow! Știu, <laughs> nu? Prințesa a zâmbit Îmi place. Fii atent! Tatăl meu va pleca la război și își va lăsa sabia în camera mea Bărbatul care va aduce sabia înapoi se va putea căsători cu mine Eu vreau să fii tu acela Și am să fiu acela! Voi merge cu regele la război Am să te aștept Prințul Aron a plecat și s-a alăturat armatei regelui Și așa cum i-a spus prințesa Trei zile mai târziu au plecat la război Lăsaseră orașul mult în urmă Când regele a spus că și-a uitat sabia Mulți i-au oferit săbile lor regelui, dar el nu l-a vrut Nu pot merge la luptă cu altă sabie în afară de a mea Primul bărbat care mi-o va aduce din camera fiicei mele, nu doar că o va lua de soție, dar va și conduce regatul după mine. Atunci, mulți cavaleri s-au întors călare spre oraș. Printre ei era și vicleanul Cavaler Roșu, cunoscut pentru că era trișor. Călărind, Prințul Aron a făcut un plan mai bun. I-a lăsat pe ceilalți să-l întreacă și apoi s-a transformat în leu și a scos un răget puternic. Auzind regetul lui, caii celorlalți cavalerii au scăpat de sub control, iar prințul Aron a înaintat înspre castel. Când a ajuns la castel, s-a transformat în pasăre și a zburat direct la fereastra prințesei. Am venit după sabie, alteță! Oh, Aron, ai reușit! Iată sabia tatălui meu! Acum mergi și câștigă războiul și întoarce-te la mine! Cum înălțimea sa? Dar ține minte, dacă nu mă întorc din orice motiv, să știi că sunt captiv. Mergi la malul mării și cânte-ți cântecul pentru ca vocea ta să mă ghideze până la tine. Prințesa a aprobat și a dat jumătate din inelul său regal. El i-a sărutat mâna și a zburat înapoi pe fereastră. După ce a zburat ceva vreme, prințului Aron i s-a făcut sete și s-a decis să se oprească la un râu. Fără să știe că sirena plutea pe aproape Când s-a așezat să bea, sirena a provocat valuri pentru a-l răpi Și amândoi au dispărut în apă După ceva vreme, cavalerul roșu care trecea pe lângă izvor S-a hotărât să bea apă A fost încântat să vadă sabia pe mal Wow! Pare că este ziua mea norocoasă! A luat-o repede și a mers la rege, căruia i-a arătat sabia. După război, regele s-a întors la poporul său, care l-a primit cu mare bucurie și sărbătoare. Dar când prințesa a văzut că prințul Aron nu mai este printre cei din spatele tatălui ei, s-a întristat. Cavalerul roșu a fost foarte curajos în luptă și chiar mi-a adus sabia înainte de luptă. După cum am promis, el se va căsători cu fica mea mâine! Întreaga curte a izbucnit în sărbătoare! Da! Yeah! da! Yeah! Toată lumea se bucura în afară de viitoarea mireasă! Mai târziu, a mers la malul mării și a cântat mării din toată inima! Unde ești, o oh, prințule, unde ești? Întoarce-te, o, oh, prințule, îmi lipsești Inima tânjește după tine O, oh, prințule, tânjește după tine Adânc în apă, sirena îl ținea pe prințul Aron pe un pat făcut din alge Când a auzit cântecul prințesei, a spus Ascultă cum cântă iubita ta după tine Nu aud nimic Ah, dar eu aud noi, sirenele, știm tot ce se petrece la suprafață Este imposibil, nu te cred Nu crezi că noi, sirenele, putem auzi tot ce se întâmplă sus? Nu, și nu cred că este cineva care cântă acolo Încerci doar să găsești un subiect de discuție cu mine ah. Am să-ți dovedesc, om prostuț ce ești Iar sirena l-a mai apropiat de suprafață Poți să o auzi acum? Nu, aud numai curenții din apă Sirena l-a dus și mai aproape Dar acum auzi? Nu, aud numai valurile care se sparg Așa că sirena l-a apropiat și mai mult de suprafață Acum sigur o să o auzi Știi ceva? Nu mai contează Și imediat și-a dorit să fie pasăre și a scăpat din mrejele sirenei Prințul Aron a zburat cu toată puterea către iubita sa Văzându-l, prințesa a sărit de bucurie Dragostea ta m-a adus înapoi Mă bucur atât de mult, iubirea mea Dar nu avem prea mult timp Să mergem la palat Când au ajuns la palat, prințesa a anunțat Tată, omul acesta pretinde că e mai bun decât cavalerul roșu Cred că și-a pierdut mințile Hei! Asta a fost cam dur, nu crezi? Şş, sire, știu că aveți o cultură bogată în magie. Omul acesta pretinde că se preschimbă în leu. De ce nu-i arătați cum se face? Cavalerul Roșu nu a citit nici măcar o carte despre magie, dar credea că este mai bun decât toți. A încercat și a încercat, a făcut fețe și a plâns. <gâng> Oh, vai! A fost dureros de privit Poate că un leu e prea dificil De ce nu încercați un urs? Din nou, cavalerul roșu a încercat și din nou a ieșuat Poate încercăm lucruri prea mari De ce nu încercăm cu ceva mai mic? Încercați poate o pasăre, în schimb? De fapt, eu... eu... Chiar poți să fii un leu? Imediat ce a spus-o, prințul Aron s-a preschimbat într-un leu și a arăs cu toată puterea! Toți oamenii de la curte tremurau, dar regele nu s-a mișcat! Dar un urs poți? Și iată! Un urs a luat locul leului! Și în final, o pasăre? Și imediat, ursul imens s-a transformat într-o mică privighetoare! Regele a privit totul cu mare bucurie Pentru că realizase ce punea la cale fica sa Acesta este bărbatul care a luat sabia? Da, el este! El este cel care a venit în camera mea și doar cu el mă voi căsători Prințesa i-a spus totul regelui Când a aflat că a fost mințit de cavalerul roșu, regele l-a întemnițat În clipa următoare a anunțat căsătoria celor doi porumbei și toată lumea s-a bucurat din nou S-a dat încă un ospăț Iar de data aceasta s-a bucurat și prințesa de el